Banúri palotában szedvő regénynél, a, kínél, a Mellette mennyasszony, vegy Janna asszony, mosolyog kegyesen, nevet örömében. Mosolyog kegyesen, nevet örömiben.